او هوړه مفتي شهبتي ودوشه دغه ماص په خینه ما دیګره پوری او شیخ بډا د غزربندایاب نه یا کتابونه وي نو دا غژینم مبت بیا مازیګر نه پس به په حرف کښو نو د ماص هوتان پس بم د استادانو درس پک ورول نو د په دي خپل کلونو کې لکه پینځه کالې د پینځل لس کالو کارو لیکن اته چکم خیرات وي دام په شپږوته کاله کې او دا کتابونه ی خپل کولي ختمه کا نو بای پزان به با قرباني کې خر... وای نه ګولو اوریا حصول الحدیث رم بسم الله الرحمن الرحیم کمدنه وای وای ریواۃل اکابر عنل د مشران ود کشراننا وی لغتان علی کبیر جمع د اکبر دا و صغیر د اصغر دا معنی و ریواۃل کبار عنل مشران د کشران نو روایتن کلکای ریسلاحن ستوی روایت, نا ریس روایت و شخصی روایت دیو شخص دی عمن عم هو دونه فی و فیش سن چې هغه د نکته د عمر او پتاوقه کی او په علم او په حفظ کی و دې دغه روایتن کلکای شرح حد دا تعریف دادا اے ای یروی الراوی ان شخصن روایتو کی او راوی دیو دا سی شخص نهو اصغرو منه سنن چی اغددنا پا عمر کې کم دی و ادنا توبقتا او دتوبقی پا اعتبارم پا کم مرتبک دی و الدنو فی التوبقا و ای دنو فی التوبقا دیتا و ایک روایت صحابا عن التابین لکا روایت ده صحابو ده تابیونا او یروی عمان هو اقل من علم و حفظ ون کار روایت عالم حافظن شیخ ولو کان دا کشه اگر کیوی دا غشه کبیراً فی السن مشر ده پا عمر کی هادا و یمبغی دا اوی مناسب دی اتمبي خبردار ہے الا ان الكبر في السن چلوی والے په عمر کې ول قدم په طبقه یا جوان دي والے په طبقه کې وحده يوازي بدون المساوات في العلم بغیر د مساوات نه په علم کې عم من يروي عنه لا يكفي انا غسوب چیر روایت کې دا نه کافی کیږي لای ان سم ما روایتا اکابر انا صاغرا ته د روایت دا کابرو دا صاغرو نه او امثله تالی راتلون کی دا خبره سکه ته ځه هزالک دا خبره واضحه کوي اقسامه و امثله یمکنو وہی ممکن ادہ چې تقسیم کو نو قص ما روایت الا کابر چې مونګه تقسیم کو روایت دا کابر و دا صاغیرو نه اله ثلاثه اقسام دریو کې شمونته وہی هغه دا ییکون الراوی وی راوی اکبر سنن عمر کې ډیر ده واقطم طبقه او طبقه کې مخ کې ده من المروی د چان چې د مربيعونو نشانه چي روایت کړي دي شي اے معل علم او الحفظ ایزن سارا ذ علم او د حفظ نوم دارنګ یعنی په علم او فضل او حفظ کې برابري دا خود په عمر او طبقه کې داغه نه سه دي زیات دي دایم یکون الراوی اکبر قدرن الراوی لوی په قدر کې لا سنن نه په عمر کې د مروی عنه نه چ روایت کې دی شي لکه کا حافظ عالم عن شیخ کبیر غیر حافظ لکه او حافظ او عالم دی او شیخ کبیر نه روایت نقل کوي خواغه غیر حافظ دی بیشل روایت ہے مالک عن عبد الله ابن دینار لیکن امام مالک رحم الله دا عبد ابن دینار نه روایت نقل کئ نو دا عبد ابن دینار امام مالک رحم الله مرتبہ ته نه دی بل دا یکون الراوی اکبر سنن ف عمر ک دیر و قدرن او دارن کی ف مرتبہ کی من المروی عنه اے اکبر واعلم منھو لکه روایت د برقانی عن الخطيب دا غ روایت د اکابرو و د اصاغرنا گزرثوی می روایت له کابیر عن الاصاغر د روایت دا کابیر دا صاغرنا لکه روایت د صحابی ان تابعين کریواتل عباده لاتی غیر من کابل احبار عبد الله کا عباده چاته عبد الله ابن عباس عبد الله ابن زبیر عبد ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهم دید کابل احبار تابین بعضی حدیث نہ بعضی نور خبره کی چلو کتابونو دی هاته نقل کړي کپو نو شه په خبره باندې صحابی د تابین حدیث نہ نقل کړي اوبا خبره یا د مخینو کتابونو تابو سره تعلوک لري لکه کابل لهبار د یو پهلهما وکو اسلامې راړی روایت د طبی طبی د تابنه ل روایت د نی صیدانسااری د د ته به تاب نه کوي د ما مالک نه نو دا, دا روایت د چا شو روایت ده تابیعی هی د تابیدن چه لطب تابیعی نووی من فوائدی هی ده دی فواید کدا دی الله یتوه هما ان المروی عنه افضل و اکثر من الراوی لکونی هی لغلب چه داوه هم بنی چه مروی عنه با دراوینا افضلوی یاب سوی لویوی لکا امیشه دا پارا دا خبر غالب الله ی ځوننو پس پهبره پوهېږئله یځونوفی سند دی ان خلاب چې د دا غمانو نه کې ګمانو نړی شي په سند کې انقلاب خلاب دی ځکه عادت خو په دی جارې شاییت دا ساغیرو کابیرو کاابروئ دلته خدا کاابرو دا ساغیر نه دی دی چېرته داسېونه وای چې صنت کې ان خلاب راغلی نه صند په خپل حال صحی دی ااشر د تسانانی خو نه پهدي ک. پિતાم مارواهل کبار ان الصغار ولابان الابنا ده حافظ ابي يعقوب اسحاق ابن ابراهيم الوراق رحمه الله جدي وفات ده 403 هجري کې او صلى الله تعالی على خير خلق محمد ناله